На ній мужик із виколотими баньками. Не знайшов. Нічого. Спасибі їй за це. І ще б говорити. Про що? То я пішла. Якщо вже ми тут, може, хоч якусь кафешку сходимо? Кока-коли вип'ємо? Тікала, як уранці з-під сусідського вікна. Це ж треба такий серйозний поворот. У кафешку. А тоді дивуйся, чому така легковажна молодь. Розділ 19 Двірник дворянин. На звороті написано «Тисяча дев'ятсот десятий». Це найдавніша дата на Вадимових світлинах, кілька років після прокляття. Отже, почати саме з неї? Гарненький, Ірка сказала б, симпотний, русявий юнак у формі з оберемком білого бузку. Когось дуже нагадує. Але що дивувати? «Родичі мусять бути схожими!» «Карточку з неділі!» – гукнув худий доготелесий фотограф, спакував апаратуру і пішов. Юнак усе стояв коло білого бузку. Софійки бачити не міг, вона ж був в коралях. Згріб суцвіття і уткнувся в нього обличчям. «Чого же мені замітати безконечні алеї?» – вигукнув. «У своєму Вишнополі я робив те саме, але не як прислужник, а як господар. Чи ж мають до віку спокутувати батькову провину?» Хлопець взяв за каштана добротну метлу і недбало змів розсипані бузкові галузки. «А панна Юзя таки буде моєю!» Пригорнув метлу, як пригортають даму серця, і закружляв із нею в явному вальсі. «Моєю, чуєте?» У глибині алеї шелеснули кроки. Юнак спохопився і заходився підмітати. «Ах, це ви!» – на стежку вигулькнула ошатно вбрана панночка, засоромилась і прикрилася, ніби від сонця, мережаною парасолькою. «Панну Юзю!» – юнак кинув мітлу і ухопив дівчину в обійми. «Ах, оближте Мішелю!» – запручалася панночка. Нас можуть побачити папа. -па. Юнак відскочив, ухопився за голову, а тоді став гарячково обривати бузок і кидати дівчині до ніг. Юзю, кохана, картинно впав перед панною на коліна. Ми не можемо більше чекати. Ви мусите вийти за мене заміж. Але папа, -па! ми втечимо. Ми втечимо до мого маєтку і щасливо заживемо в двоповерховому будиночку. Ви знаєте, Юзю, лиха доля змусила мене, дворянина з діда-прадіда, працювати нещасним двірником. Але все має межу, і я, оволодівши нарешті вашим полум'яним серцем і домігшися вашої шляхетної руки, хочу кинути всі ті марноти і зазнати справжнього сімейного щастя. Я, о, ви ще дізнаєтесь, хто я, я найдостойніший із достойних. Панно Юзю, скажіть лишень так. Я, власне, там за кущем валізка взяла найнеобхідніше. Решта, гадаю, знайдеться для мене у вашому домі. Справжня любов подолає все. Мішелю, я готова їхати з вами хоч на край світу. О, панно Юзю, ви моє життя. Край світу Софійці не дуже підходив. Може запобігти втечі? Повідомити їхніх батьків? А може допомогти молодятам? Дуже хотілося побачити щасливий кінець цієї романтичної майже казки. Втім, на роздуми не було часу. Мішель із Юзею вже поспішали до чорного ходу, заплетеного хмелем. Мусила доганяти. Ах, Мішелю, чуєте, за нами погоня! Втікачі завмерли. Софійка зрозуміла, що їх стривожили саме її кроки. І стишила біг. Нікого, Юзю, швидко! Невдовзі вони, найнявши візника, мчали у бік Пешнополя. Місто поступово звільняло їх з кам'яних лабет, випускаючи у відкриті зелені поля. Софійка вдивлялась удалечінь. Небо з землею сходиться? Але ж вони сходяться там, далеко на обрії, а все відбувається тут. Поза як їхати було довгенько, Софійка вирішила поки що повернутися додому. Спочивати в рідному ліжку набагато м'якше. Дівчинка проторохтіла в такт колесам своє ілла рок Розділ двадцятий. Ревізія в шухляді. Удома спати чомусь розхотілося. Софійка ввімкнула світильника і розгорнула книжку. Хоч уже давно перечитала трьох мушкетерів, Тома Сойєра, людину-амфібію, голову професора Доуеля, останнього з Могікан, із татової бібліотеки, а також усі томи Гаррі Поттера, подаровані тітонькою Сніжаною, у хвилину відпочинку або розпачу її манили давно знайомі казки».